אנו מגישים לכם נוח איש קריאות, סיפורו המופלא של איש אחד בוקר אחד קיבל נוח הודעה חשובה יאללה נוח, בוא נשדר ברדיו נוח שתמיד רצה להגיש תוכנית אישית קם והלך מיד לרדיו שלא, מי אתה? אני נוח איש קריות, מגיש התוכנית הלילית החדשה לילה נוח אה, זה מפופוטם שקיבל תוכנית משלו? הם בכל חור אלה חכה, אני רק אכניס אותך למחשב איי איי איי איי איי מה את עושה? הפקידה בתחנת הרדיו הכניסה את פרטיו של נוח למחשב את פרטיו! את פרטיו! לא אותי, שמעת? עכשיו הוא אומר לי. נוח התיישב באולפן והחל לשדר. ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לתוכניתי החדשה לילה נוח. מאחורי הזכוכית נמצאת סיבית, <אז> כאן בקצה המיקרופון יש חוט, ואני מחכה לשיחות שלכם. ואכן לא עברו יותר משלוש שעות עד למשמע הקריאה. נוח, נוח, יש לך טלפון! אני יודע, יש לי שלושה ואחד אלחותי. השתנה נוח כמנהג קרייני הרדיו השובבים בתחנות השונות. הוא הורס אותי! אמרה סיבית והעבירה אליו את השיחה. לילה טוב. פתח נוח. לילה טוב. ענה המאזין והלך לישון. נוח, טלפון! נשמעה הקריאה? סיבית, מדוזה! ענה לנוח. אתה קראת לי מדוזה? את קראת לי טלפון. הוויכוח נקטע על ידי מאזינה חיננית שעלתה על הקו. הלו, נוח, כן, בתהיי. אני מאוד אוהבת בחור, אבל אני לא יודעת איך להגיד לו את זה. במקרה הזה יש את הפתרון המהיר ואת הפתרון האיטי. מה הפתרון המהיר? שתלכי אליו, תגידי לו שאת אוהבת אותו, ותחילו באושר ובאושר עד עצם היום הזה. ומה הפתרון האיטי? שתלכי אליו. תגידי לו, שאת רואה את אותו אם יש לעוד מישהו בעיה, שילך לפסיכולוג ולמאזין הבא, הלו! ספר לי מה הבעיה יש לי חברה שלא שמה לב אליי, מה לעשות? במקרה כזה בני, צריך להשתמש בפסיכולוגיה הפוכה פסיכולוגיה הפוכה? איך? מה שאתה צריך זה... לבנון חדש חיים מן המיוחנלו יש, דייש ושוכין שתה! תודה בבקשה ולמאזין הבא, הלו! כן, אתה בשידור הלו, הלו. אני קצת מתבייש. אין במה להתבייש, גם ככה אף אחד לא מקשיב בשעות האלה. אני פשוט מתבייש, חברים שלי מנצלים אותי כל הזמן, עזור לי, עזור לי. אתה האליל שלי. קודם כל, מיכאל, אל תתבייש. אתה סובל מהדחקה, יש לך מעמסה על הלב. משהו מעיק עליך. זה בתוך החזייה? לא, זה הארנק שבקסרה, אתה חש צורך עז לשלוח לנוח איש קריות מהתוכנית לילה נוח צ'ק על סך 500 שקלים בשלב א', ואז נראה. או, תודה נוח, תודה. הודה למאזין והשיחות המשיכו לזרום בקצב. הלו <אח> נוח. כן, מדבר. סליחה, אני אתקשר כשהוא יגמור לדבר, שלום. נוח צבר מעריצים רבים אפשר לעזור לך מאזין? כן, יש בחוץ 40 שקים, תעביר אותה בינה עד שיום אחד קרא לו מנהל התחנה נוח, התוכנית שלך פשוט נפלאה החלטתי לתת לך תוכנית יאווית בצהריים, החל ממחר נוח קיבל את התוכנית, אך דברים לא הלכו כפי שרצה טוב, אני פותח פה קופסה של אישיות מפורסמת ואחידה היא של מי הריח אף מאזין לא התקשר, נוח ניסה משהו אחר טוב, אני עושה פה צלליות ואתם תנחשו מה הצללית עברה שעה ואף טלפון בודד, צנצן וחשיכה. עולו? כן. זה הבית של יוסי שום? לא, אין כאן שום יוסי. לא ניסה פעם אחרונה. אוקיי, שימו לב, יש לי פה אפצ'י של אישיות מפורסמת. מי שיזהה, יזכה בפרס. אפצ'י! אפצ אלה היו אורנה ומשה דץ. המנהל החליט להוריד את התוכנית אני מוריד את התוכנית ונותנ אותה למישהו אחר טוב, לפחות ניסיתי מי מקבל את התוכנית שלי? שאל נוח שלום נוחצ'יק, מה העניינים? יש לי שלושה טלפונים ואחד על חוטי התבדח סמי שכנו הטוב שנכנס לאולפן כמנהג השדרנים השובבים בתחנות השונות אתה? קיבלת פה תוכנית? אבל איך? פשוט מאוד, אני מכיר את המפיק שלי בבוטם כן? ומה הקשר שלך אליו בדיוק? הוא עושה את הכל שלי יאללה נוח, חוץ הביתה הרי הגמרת לשדר, אולי אתה תספיק לשמוע את עצמך ברדיו? מה? אני לא מורד שהוא שלום רחבים! הגשנו נוח איש קריאות, סיפורה נפלאה של איש אחד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה